Bos días. Bos días. Como estamos logo destas de tormentas? De volta. De volta. <laughs> <laughs> é que foron días tormentosos, eh. Sí, sí. O, sí. O, o, bueno, o, o, o xoves tamén veo outra nada pola tarde. Ti que tal as tormentas, Gonzalo? Ben. <laughs> estas xestando unha. <laughs> Pois é que estamos de volta Despois dunha semana de descanso Porque non somos así pois, Descansou e descansamos Xa traballamos máis do que nos, do que nos corresponde Tades me facendo spoiler do, do, do único cacho que escribí <risa> ah, <A la> pois, <risa> <ven, risa> Perdón vale. Pois pensabades que vos librarades de nós pois falsa alarma, porque estamos de volta, como ben dixo o Lala, e a pesar de que o destino parece que nos están mandando sinais a través dos apagóns, pontes e festivos para que paremos de gravar e emitir, pois non, non nos van parar, porque sabemos que vos, os nosos ouvintes, que estades eh, devecendo por escoitar as nosas eh, voces cada lunes, en riguroso directo. Ben, pois comezo xa a miña sección mencionando que Comezan outra vez os recreos activos porque houbo así como un pouquiño de parón, eh, empezamos xa co torneo de baloncesto, vale, esta semana, así que eh, tes que pasar polo taboleiro de recreos activos que está no corredor para consultar os partidos que, a verás que sí, ola, ya sabe a música que me gusta e eh, os instrumentos tamén. Moitas gracias Pois esta semana, parte dos recreos activos tamén temos actividades moi variadas. O luns eh, seguimos coa charla para os de primeiro da ESO, neste caso para os de AEC de menores ni unha pinga. Despois eh, seguimos o Mércores que tenemos a visita de Mondra Por fin, a agardad agardadísimo Que le avisando dúas, tres semanas Pero non viña, non viña, non viña vai. Porque había tormenta, Pode ser. <risas> tormenta. Eh, Para terceiro de eso será o Mércores a cuarta quinta hora E que se fará nesa charla, Olaya? Pois pues fará un repaso pola música tradicional de onte a hoxe Eh, supoño que falará un pouco tamén do seu proxecto, non sei se iban bailar algo, bueno, está aí un pouco... Que trai o mestre Mateo a ensinar, por <ríe> a pasear. Seguro que vai haber máis dunha, máis dun que saque unha foto con él, que aquí hai un club de fans importante de Londres. Que guai. Eh? Eh, despois, o Xoves temos unha charla para cuarto de eso, baixo o nome de a pegada ecolóxica por eso vou pedir a, a palabra de Emma que nos explique brevemente, briefly, de que vai pois non nos pasou como a mondra, pero a persoa que viña a dar a charla pinchou então non puido dalala ah, cando vir. correspondía. Pero vai vir, vai a vir e vainos a falar sobre para o alumnado de cuarto da ESO, de bioloxía e xioloxía vainos a falar sobre o que é a pegada ecolóxica e como podemos reducir a nosa pegada ecolóxica. E ten mestre Mateo tamén? En principio non. No. Pero bueno. <risa> Eh, o Benres, víspera do meu cumpleanos ou tamén chamado Víspera das Letras Galegas Pois eh, temos moitas actividades Se pola Biblio, vale, eh, comentanme que vai haber unha actividade moi especial que é unha foliada Algo así Algo así, ten que ver con música sí, e co galego E despois tamén eh, teremos eh, microteatro polas aulas vale, Que pasarán alumnado para ofrecernos un mini espectáculo eh, en galego Eh, creo que este é todo o que vos podo contar. Eh, Algo máis. Non estrean o grupo de teatro tamén esta semana. Desconozo esa información Pero se ¿so alguien que poida aportar datos, sí Creo que sí, porque o grupo de rumores? teatro Daquí do Instituto está preparando eh, O Enfermo Imaginario oh. De Molière, uh -huh. eh, máis un fragmento Desa Chusende, que é Eu fixen guija con Castelao De Meiding E eh, creo que o representan esta semana Creo que o estrean esta semana, pero non estou certa Bueno, así que eh, estade todas atención. atentas A redes sociais, vale, o Instagram Que anunciaremoslo por ali Que además é moi guai ter un grupo de teatro Xo te diga Xenial Hey, in high E ben o xeiteiro. <laughs> no, ja, nun, bueno, pero bombeiro, bombeiro si. Sí. Bombeiro si. Sí. É bailador. É bailador tamén. Ningán eh, o no diría. Tamb pero... Tamborileiro. Aí si. Si, pero xa Pero tes o achediño, por iso escribemos eh? un só día nada. Día. O bombo si. O... Pero sabíades que sabe conducir un tractor? Ai, pois pues, non, descoñecía eu esa información, <laughs> non no? me tiña ás cara diso. Cal calquera rapaz que me rara no... na aldea. Ay, pues eu non, eh? a mí dicía Medalle a palanca pa diante Eu sabía conducir un trator mellor Con 15 anos que agora <risa> <risa> <risa> Se Porque agora non sei A daquela sí Eu dou xa xave pouco máis O centro motor Venía. Bueno Vos eh, bot que iso. O, o palmade, vamos. Pero eu non son un, un animal para que lle tenías que dar para un aplaumeade. Bueno, pues, aquí estamos de novo cunha palabra que supón ser unidades de sorpresa dada a época de cambios na que está imersa a cúpula da Igrexa Católica. Estoume a referir á palabra conclave. O certo é que aquí neste grupo non somos precisamente beatos e beatas. E intéresanos máis a fondar no aspecto lingüístico, pois esta é unha palabra grave, cuxa sílaba tónica é a penúltima, como desobras sabedes, claro a do castelán lingua na que cón é esdrúxula. Este patrón de acentuación diferente ao español é bastante recorrente, por exemplo, pájaro, paxaro, ou atmósfera, atmosfera. Uh, fin... Botamos xa que logo unha ollada ao dicionario da RAG para definir cón substantivo masculino que presenta dúas acepcións, en primeiro lugar, Assemblea que os cardeais celebran para a elección dun novo papa. Por exemplo, o conclave celebrase en Roma. Segundo, lugar onde se reúnen para esta elección. Non está permitido o acceso de informadores ao conclave. Este é un tema que me apaixó, pois esta modalidade de elección eclesiástica tan ancestral está cargada de intrahistorias, loitas de poder, presións de distintos lobbies, intereses económicos e políticos ocultos, envelenamentos, mortes traizóns, vendetas e demais dramas variados outra cousa que abonda nos conclaves son moitos señoros vellos é dicir moita caspa, pero iso xe é outro asunto moita caspa é moita capa é moita capa <risas> A etimología de conclave é ben sinxela, provendo o latín medieval cum clave, que significa conxave, pois os purpurados reúnense a porta pechada e delí non saen ata que escollen ao novo papa. Ninguén, salvo un reducido grupo de existentes pode entrar nin sair ata que haxa fumata branca, que é o tamén o que fan algúns dos nosos rapaces ás portas do instituto. Sí, desgraciadamente. Sí. Eh, isto da fumata branca significa que un dos candidatos sacadou a cifra máxica de dous terzos dos votos dos cardeais electores. De feito, isto de pecharse con Xave na Capela Sistina é unha tradición que se remonta ao 1270, cando o povo de Roma, farto de que os príncipes da Igrexa non se decidiran por ningún Papa, e despois de estar reunidos a corpo de rei durante aproximadamente tres anos determinaron encerralos nunha estancia ao raso sen apenas comida ni bebida ata que tomaran a decisión e vai a seu oficiar rápido De ali saiu Gregorio X É case tan difícil como escoller profes para ir para consello escolar <risa> Miren, Hai que en ofrece voluntaria Si, si, si Me arrepiento <risa> Unha última curiosidade, deixo de amolar co tema. Cando van a cerrar as portas do conclave, o mestre de cerimonias pontificias pronuncia a locución latina extra-omnes, que quere dicir todos fora. E ali quedan os raparigos esfollando a Margarida. <risa> <risa> Justo ouxe. Sí. Pois agora vai o chiste. Que... Chiste que non é chiste, porque é, un porque, non é un come... porque non tan gracia. É un comentario de cuñado máis que nada. E non é ca palabra conclave, é con outra relacionada co conclave. Estes días estás a falar moito dos posibles cardeais papables, aqueles con mai, maior probabilidade de que se convertan en santo pai. Pero para a rapazada de Melide, se alguén é papable un sábado anoite, <risa> non está pensando precisamente Detonable. en santificálo ou santificála. <risa> Muy bien. Aquí usando, pero creo que o de Papables que dices está un poco ya fuera de moda, de, ¿no? Lo, de tonación. papo o me lo papo. Vouche dicir unha cousa, mira Miguel. que era ben fácil utilizar con clave de sol, con clave no, de fa. No, pero eu quería porque eu levo, eu levo escoitando realmente sí, sí, pero é que eu levo con estudo con clave, levo escoitando Le varios días nas televisións eh, los 10 eh, cardenales papables, papables y papables. <ríe> mira, a pel precisamente No me no me atraen, pero eh, para Pablo y para mí eh. sí, es claro. que te has ganas de comer claro a tu, a tu, a tu maruxa y vosso baile maruxa do meuque sección de ciencia desta semana non imborbo dar a ninguén fora. Ainda que xa non convivimos coa especie máis próxima a nós os neandertais, imos dar a coñecer os últimos datos sobre como viviron estes homínidos en Galicia, pois un estudo realizado no emblemático xe cemento de Covairós, Entriacastela, Lugo, ofrece unha nova perspectiva do territorio no que viviron os derradeiros neandertais de Galicia, amosando a existencia dun medio considerablemente máis frío pero cun régime de precipitacións similar ao actual. A investigación publicada na revista Journal of Archaeological Science Reports E liderada, el liderado polo micropaleontólogo Iván Rey Rodríguez ofrece análise de máis de mil restos fáunicos recuperados no nivel 3 do xacemento o cal presenta unha antigüidade de entornos 41.000 anos Non llevamos facer a ola a Iván? Como? Siempre É Iván, como mola, Iván... se merece una ola Iván Rey é uh! a, a, a, a Emma o que a min eh, anti a meixeiras É eh, correto, xa me tardaba a analogía Facendo publicidade <risas> as nosas amigas Siempre eh, O que pase que eu teño máis fácil Porque eu digo que teño unha amiga música E ti tens que dicir que tens un amigo micropaleontólogo Que é un pouco máis difícil Nesta época os neandertais A dicite dai un micro, micro cortado, cortouche teño, teño un amigo que traballa nunha granxa de porcos. Tamén é importante, igualmente válido, non somos aquí nada clasistas Gracias, já gra gra so podes papar, por se falabas antes de tanta fame que tiña. Para parecer bueno. parece que sois elitistas. Un vale. amigo me diciu, "Amigo microplanetario", que quere ser inspector de educación, ou e van temblar as canillas. <risa> sí. Dio que ten nese posición si seguindo. Nesta época, os neandertais aínda ocupaban as Serras Orientais de Galicia, explotando unha ampla variedade de recursos entre os que o Cervo era a súa principal presa, pero non a única. Este estudo serviu para comprobar que estes grupos neandertais tiñan unha gran mobilidade polo territorio, do que facían un uso extensivo, aproveitándose do feito de que a cova se atope nun ecotono, fronteira entre distintos ecosistemas, o que proporcionaba acceso a un maior número de recursos. Ademais de abordar as estrategias de subsistencia neandertais, o principal feito destacar deste artigo é que ofrece unha reconstrucción aproximada das condicións climáticas a que se enfrontaron estes cazadores-recolectores. A partir da información ecolóxica que achegan as máis de 30 especies identificadas na cova, varia de varias delas extintas a día de hoxe, como o maúl laúdo, non sei Mamut laúdo. <ríe> Gracias. Os investigadores puideran deducir unha temperatura media anual sensiblemente inferior a actual cun descenso medio de menos 3 graus centígrados, mentre que as precipitacións se mantiveron bastante elevadas, cunha diferencia de tan só 150 milímetros anuais menos que na actualidade. Isto permitiu que se mantivera unha comunidade vexetal relativamente importante, cun medio dominado por bosques de baixa densidade, intercalados con pradarías húmidas nun momento no que a maior parte da Península Ibérica dominaban o frío e a aridez o que convirte as serras orientais de Galicia nun auténtico refugio climático que permitiu a supervivencia dos grupos neandertais ata os momentos máis recentes fronte a outras zonas do norte peninsular. Quedará aínda algún neandertal entre nós, Sabía amigos que comareiros? Pre... Sabía que ibas preguntar isto. <risas> sí? Sí, sí, sí. Callecemos-nos demasiado. Que... Eu creo que sí. Eu creo que bastante. A ver, canta, claro aí. Un pouco de neandertais timos todos, né? Dinomes. Eh? Ne andertais aí, eu ben o sí, timos claro, pertimos todos agora en serio, eh? Nas mitocondrias que é un organulo celular, atoparonse vestixos de ADN n algú, sentido porque Pero algún trama máis que outro, no? Evidentemente hibridamos, aínda que les desapareceran. Pero algún trama es cantidad que a ca outro. Pero hai algo que teñen a cabeza grande, sí fálase de, do, dos neandertais de unha maneira pejorativa, pero non, non eran tan Efectivamente non, non eran tan pouco, claro. é decir, a súa capacidade de de, se cognitiva de raciocinio, o... cognitiva, eso, non era tan Non, pero ter unha capacidade craneal grande, como era o seu caso e o de moitos outros homínidos, non implica maior inteligencia. Esa é, digamos que pero a gran tiña... diferencia entre os sapiens e os neandertais. a cabeza teñen... grande non quere decir nada. Pero que eu que tiña entendido é que non eran tan Dump, no, no, no, pa, na, pa nada, pa nada, pa nada que decir. Que así un pouco as queixadas como coma... Claro, in inevitablemente eran individuos este... máis grandes porque os nosos eran coma coma como este rei, reis dos Áustria, logo dos Borbóns que se empezaron a a mesturar entre primos eh? e dava... precisamente o, probe, o problema foi que houve pouco pouca hibridación, igual necesitábamos máis. Esta semana escoitamos un grupo histórico da música galega, un referente do rock grabu e de todas aquelas persoas que formamos parte da xeración Xabarín, os diplomáticos de Monte Alto. E estamos a escoitar a do Fubolín, un dos temas incluídos no disco Cantar con é que creo que coñecemos todas as aquí presentes, porque o fubolín Xentiña inventou nun galego, Alexandre de Fisterra. Metido na tasca, vende como avanza gracia graxa da fritanga que no se toque, zoupa e resolve Chega de Cisterra a son do deporte Chaman xo no país do deza Chaman xo cerriños pola parte de la lín Mete do na arxentina, no atroquín is pois ben os diplomáticos de Monte Alto eh, son un grupo de música rock formado en 1990 antes de que algunhas das aquí presentes naésemos, no barrio Coruñes de Monte Alto. Constitúe, como xa dixemos un dos máximos representantes do rock Raú, que foi un movimento musical e cultural que agromou en Galiza a principios dos 90. Os diplos teñen un son de seu moi propio, marcado polo uso do acordeón como instrumento principal, ademais de influencias ska, punk e eh, folk. A súa formación original compoñían o mítico xurso eh, Souto, voz, Rómulo Sanjurjo, acordeón, Juan Varela Guni, guitarra, Toni Simois, abaixo, Berto Morán, na batería, Manco y Martín, no abaixo tamén, e eh, Marcos Viascón, na batería tamén. Temos aquí instrumentistas por duplicado. Posteriormente incorporáronse, entre outros, Lola da Ribeira, percorrón, Xosión voz e tamén Manolo Maseda, acordeón e voz, que por certo nos visitou aquí no instituto sí. neste curso, non hai moito. Ademais de diversos EPs, publicaron cinco discos, a Arrautada Pangalaica, Parvús, Avante Toda, Capetón e, por último, Comunicando. Coa banda colaboraron figuras de referencia na música mundial, como Manu Chau, ou Mercedes Peón, que canta este mítico tema nordés. É logo dunha intensa traxectoria, no 2005, o grupo anunciou o final da súa actividade. Realizaron unha minixira de despedida durante o Bran, con último concerto como non no barrio de Monte Alto, o que os viu formarse. Dende logo desfixéronse, pero quedarán na nosa memoria totalmente, totalmente forever por, por sempre. me pendente, iso si sí, facer unha sección música dedicada especificamente ás cantareiras eh, sí. as Letras semana. Galegas 2025 okay. Claro, é que as letras xa son este sábado día de as sete pero, bueno, deixámoslo unha semana máis tarde Como imos facer o Corre Melide o día 23 Pois igual esa semana igual. Sí. É que dos diplos había, había que falar eh, demais, Tamén teñen moita ligazón coas co, co cantareiras De feito, estamos coitando a Mercedes sí. Peón así que, que vayan os rapaces pensando na... Palabra en galego que queren Por nas as súas etiquetas do Corremelide Que iso sí que é importante e Xa falaremos das cantareiras E vos apuntastes vos? Eu, por suposto <ríe> Pero, nos nos pero a apuntastes vos na página web? Ah, non Ah, pois pues, había de prazo ata hoxe En Cronotec Pois pues veña, ímos aí Por parecía un in, un, indio, mal, un Bueno, veña, que nós tamén temos moito de indíxeno. Pasalo ver que... e non mancas. Veña. Boa semana.